Bismillahirrahmanirrahim. Inalhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. wa nasta'inu wa Alhamdulillah. Wa Alhamdulillah. billahi min Alhamdulillah. anfusina Wa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fala Falamudillalah Wa mayududil fala Ashadu an la ilaha illallahu wahjahu la syarih jalah Wa ashadu anna muhammad abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama Taslima masjidah Amabat Kawan abdi Kita lanjutkan kajian kitab Riyabul Salikin karya Alimam An Al Nawawi r.a. Pada pertemuan kali ini, kawan Kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan al-mujahadah. Kesungguhan-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan mulai dari hadis yang ketujuh. Dalil tentang mujahadah dan hadis yang ke-101 dari kitab Riyad Suriqin. Qala limaman nawawi rahimahullah As-Sabi yang ketujuh. Wa Wa'anhu dan dari sahabat Abu Rairah radiyallahu ta'ala'an Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Khujbatin naru bi syahawat wa khujbatil jannati bil maqari. neraka itu dikelilingi dengan syahwat dan syurga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu mutafakun alai wa fi riwayatin di muslim Dan di dalam salah satu riwayat Imam Muslim Huffat Badalah Kujibat Wahua bimaknahu Disebutkan dengan lafat Huffat Sebagai ganti Kujibat Dan ini semakna Ay bainahu Wabainaha hadal hijab Artinya antara sesuatu itu dan yang ini ada penghalang. Faidah falah udah Jika penghalang itu dilakukan maka dia akan memasukinya. Namp. Iqraudina Allahu yang dimaksud dengan ashshahwat itu ialah segala sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu dari perkara-perkara dunia dan yang dimaksud dengan al-makar adalah segala sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu dalam perkara-perkara ibadah. Nah, ada pun keterkaitan hadis ini dengan babul mujahadah. Ialah ia ta tanda seseorang memiliki mujahadah dalam ibadah ia berusaha untuk menahan hawa nafsunya dari perkara syahwat dan berusaha untuk melakukan Ibadah-ibadah yang tidak disukai oleh Hawa nafsunya Nah Jadi Sebuah Bukti Mujahadah dalam ibadah Hawa nafsu kita Perusahaan kita kekang Agar tidak mengikuti kesenangannya. Dan kita berusaha untuk mengarahkan. Melakukan ibadah-ibadah. Sekalipun ibadah itu banyak yang tidak disukai oleh wanita. Ini bentuk ujah dalam ibadah. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan faedah. Di antara sunnatullah. Allah SWT menjadikan neraka itu dikelilingi dengan segala perkara yang disukai oleh manusia dan hawa nafsunya. Sehingga banyak diantara mereka yang tertipu dan masuk ke dalam neraka. Sedangkan surga dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh wanafsu. Sehingga banyak orang yang menjauhnya dan tidak masuk ke dalam surga. Waliyadubillah. Jadi untuk masuk neraka itu Lebih gampang Daripada Masuk ke dalam Surga Kenapa lebih gampang? Karena hawa nafsu Condong pada sang sahwat Condong pada sesuatu yang Menyenangkan Sehingga banyak mereka yang Melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat Dalam keadaan Di balik itu Ancamannya ialah meneraka Dan kita saksikan Banyak sekali orang yang ungan Melakukan kebaikan Berat melakukan ibadah Padahal Di balik itu Ada surga sebagai apa ini Jaminannya Jadi ngajak orang terbuat jelek Itu lebih gampang Lebih banyak yang apa ini Menyambut seruannya Daripada mengajak kepada apa ini Kebaikan Karena Kebaikan-kebaikan itu Banyak yang tidak disukai oleh Hawa nafsu Sedangkan kecelekan-kecelekan itu Banyak yang disukai oleh Hawa nafsu Salah satu contoh saja Kita ajak Masyarakat Untuk menghadiri Kajian-kajian ilmiah Mempelajari ilmu agama dengan dasar-dasarnya dari Al-Quran Wa Sunnah al -fahmi ala Fahmi Salah Belumah Yang tertarik datang Bisa dihitung ya. Tapi kalau diundang Dalam acara pesta nah, Undang artis Penyanyi Nah konser Yang datang apa ini Banyak Kenapa lebih seru Menurut Hawa nafsu. Nah itulah ujian bagi kita semuanya. Di balik sarunya, meriahnya, kesenangannya, itu ada neraka yang menanti. Sementara di balik sesuatu yang mungkin membosankan atau berat harus mengekang keinginan ini dan itu, itu ada surga dengan penuh kenikmatan. Yang menanti Barokahku. Dalam hadis ini juga bisa kita ambil faidah bahawa surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dijelaskan dalam hadis ini dengan menggunakan Fil Madi khutbatun nar wa khutbatil jannah menunjukkan sudah ini terjadi dan sudah dilakukan maka tentunya neraka dan surga juga sudah ada dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala As-Samin yang ke-8 An-Abi Abdullah Hudayfa Ibn yaman radhiyallahu ta'ala anhumah Dari sahabat Abu Abdullah Hudayfa Ibn yaman Semoga Allah Ta'ala merizui ketuani Qala ila barakatah Sulaitu ma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam datalailatin pada suatu malam. Aku pernah solat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasta dah hal Ternyata. Beliau memulai salatnya dengan membaca suratul aqra. Hmm. Mantap ya. Baqo <tuh> tu <-tuh> yakau indalmih. Apa berkata? Beliau rukuk er ketika sudah sampai ayat yang ke-100. Hmm, tapi ternyata beliau meneruskan bacaannya. Kita kira mungkin kalau ustaz apa ayat tafats rukuk ya. Ternyata beliau melanjutkan ayat berikutnya. Nah, aku bacaan. Yusalli biha fi ra'atil Mungkin beliau ingin solat dengan membaca suatu al-baqarah dalam satu okaat. Wa nah. nah. madoh maka beliau terus beranjutkan bacaan suatu al-baqarah fakuto ya kaubiah sampai selesai al-baqarahnya itu. Aku pun berkata, mungkin setelah selesai salat -seles, Pak orang beliau rukuk. Sumaftatahan nisa. Tapi ternyata Rasulullah kembali membaca salat an-nisa. Nah. Faqraha beliau membacanya sampai Selesai. Sumpah istatahal im, istatahal imban, bakkaraah. Selesai Anissa. Beliau mulai membaca surat al-imban. Beliau membaca dengan tuntas. Yaqoo mutarassila Beliau membaca dengan tartil. Idza ma rafi tasbih tafah jika beliau melewati ayat yang di sana ada bacaan tasbih maka beliau bertasbih wa idza ma rafi dan jika beliau melewati ayat yang di dalamnya ada permohonan beliau pun meminta sesuatu kepada Allah wa idza ma rafi ta'awud ta'awwaz dan jika beliau melewati ayat yang ada permintaan perlindungan kepada Allah, beliau berlidung kepada Allah. Sumpah rokaat kemudian baru beliau ruku. Fajr alaykum dan beliau memboleh membaca Subhanallah Aladzim. Nah, fakahana ruku nahwan mingkia mi. Ternyata. Lama rukuknya sama seperti lama ketika berdiri. Nah. Tumma kala baru kemudian beliau berkata Sami Allahu liman hamidah Rabbanalakalham. Tumma kau makia mantawila kori bimmaroka dalam itidalnya beliau ternyata berdiri hampir sama dengan lama rukuknya. Tumma sajaja kemudian beliau sujud, fakallah subhanallah ala dan mubajah subhanallah ala. Al Fakahana sujud tu hampir min kiamih. Ternyata lama sujudnya sama dengan apa ini lama bertidurnya terbau muslim. Diwayatkan oleh imam muslim. Masya Allah. Ya. Ini hadis merupakan contoh mujahadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam yang tak tertanding ya beliau salat sunah dalam satu rakaat membaca surah al-baqarah kemudian surah an-nisa kemudian surah ali imran dibaca dengan tartil Ditambah dengan baca tasbih, Macam permohonan, baca ta'awad, Setiap kali melewati ayat-ayat tersebut. Ya. Nah, Ditambah lagi, Rukuhnya, Lamanya sama, Seperti berdirinya tadi. Ditambah lagi, Iktidalnya, Lamanya seperti rukuhnya. Ditambah lagi, Sucutnya, Lamanya seperti apa ini? Lama, ketika berdiri. Banyak macam itu Satu Rukaan Ini bukti Beliau benar-benar apa ini Bujadah dalam Ibadah Sungguh-sungguh dalam Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Na'am Kemudian dalam hadis ini, Faham Abidzina Auzah tumbuh. Boleh. Kita bercamaah dalam solat sunnah. Namun, kadang-kadang saja. Kecuali yang disariatkan, dilakukan dengan berjamaah seperti sholat tarawih dan yang semisalnya sebagaimana di dalam hal ini Udaifah Ibnul Yaman ikut sholat sunnah bersama Rasul salallahu alaihi Wasallam ini jamaah ya, dalam sholat sunnah tetapi tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwasannya Para sholabat kemudian kontinu melakukan itu Itu menunjukkan bahwa sholat sunnah dengan berjamaah itu Boleh hanya kadang-kadang saja Kecuali yang memang disyariatkan untuk dilakukan dengan berjamaah Seperti sholat tarawih atau yang semisalnya Setelah salat duha Mau berjamaah ya boleh, sekali-kali Tapi kalau tiap ya, hari jamaah Tak boleh Itu menyelisih sunnah Ya Taib Misalkan Ada yang melakukan apa ini Sholat tahajud Berjamaah Boleh Sekali-kali saja Kalau terus-menerus Menyelisih sunnah Kecuali kalau dilakukan di bulan Ramadhan Yang istilahnya dengan saudara apa ini? Istilahnya bernama Solatul Tarawih Memang ada syariat berjamaah Ini boleh terus menerus Paham ya? Faedah berikutnya Dalam hadis ini menunjukkan bahwa Boleh membaca Al-Quran Dengan tidak urut Suatnya Nah, Di sini Rasulullah membaca surat Al-Baqarah Kemudian Anissa Kemudian baru Ali Imran Harusnya al Imran dulu ya. Nah setelah Al-Baqarah Ini menunjukkan tidak apa-apa Baca surat tidak apa ini 6 Kemudian dalam hadis ini juga Bisa kita ambil faidah Membaca Al-Quran Hendaknya Dengan tarptil Dan takabur Tarptil itu artinya Bacanya tidak tergesa-gesa, Tidak Terlalu cepat Ya tadabbur artinya dengan memperhatikan maknanya dan kandungan isinya sehingga bisa mengamalkan dan mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ayat isinya ialah bacaan-bacaan tasbih kepada Allah. Maka tiapun tasbih ini ayat isinya ialah permohonan-permohonan Maka dia pun meminta sesuatu kepada Allah Ya Nah, nah Kalau tidak paham maknanya Tidak nah bisa Ya Ayat tentang masalah ini Permohonan Tapi dia tidak memohon sesuatu Ya Karena tidak tahu maknanya Sehingga untuk bisa membaca Al-Quran dengan tajabur Itu harus memahami Artinya itu sudah merupakan syarat mutlak Harga mati Kalau tidak paham Tidak mungkin Melakukan tajabur Ya Tapi kok ada Orang yang mendengar Al-Quran kok nangis Harap aku. Ya mungkin bacaannya itu Enak Senduh ya. Nah Bikin Nangis lagi, bikin orang lain apa ini? Nangis juga, eh, tapi dia tidak paham. Kenapa kok sampai nangis? Nah, ya kan? Nah, itu masalahnya. Berarti, dia mendengarkan dengan husuk, tapi tidak dengan tadabur. Kena tadabur itu baru bisa dilakukan kalau mengerti dan paham maknanya. Baik, kemudian faham berikutnya. Boleh berdoa dan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wataala ketika membaca Al-Quran. Ketika baca Al-Quran kita selingi dengan doa-doa permohonan kepada Allah Subhanahu Wataala. Sepakemana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak harus Setelah selesai baca baru minta sesuatu tidak. Di tengah-tengah baca berhenti doa Baca lagi, berhenti doa ya. Nah, itu dengan ayat-ayat yang kita baca. Barakallahu. Kalau menceritakan tentang surga, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau ayat yang kita baca ini Menceritakan tentang neraka. Nah, kita berhidung kepada Allah Subhanahu Wa Taala terima malaqah. Kalau dalam ayat itu menceritakan tentang fadilah fadilah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa memohon fadilah dan rahmatnya. Ya, nah, begitu seterusnya. Kalau dalam ayat itu menceritakan tentang keagungan Allah, nah, kasih Allah, nah kita baca tasbih tahmid. Ya, nah. Ini ketika membaca Al-Quran Boleh Seperti itu Kemudian baiklah berikutnya Diperbolehkan Dalam sholat Untuk Sama Panjangnya ketika berdiri ruko dan sujud berdirinya ketika baca Quran satu jam misalkan boleh rukunya satu jam sujudnya juga satu jam ya nah kalau bacanya 15 menit Rekuknya 15 menit susutnya apa ini 15 menit Boleh Samakan Ya dikira-kira Barakofikum Nah Boleh Jadi tidak harus Bacanya lebih lama Daripada rekuk dan susutnya. Samakan semua Juga tak apa, apa Nah tentunya ya, ya dilihat kemampuan apa ini Masing-masing Ibadah itu untuk kita nam, yang penting khusyuk ya, nam, ikhlas dan tidak membosankan itu ya. sementara tapi kalau orang ini benar-benar sudah menjadi ahli ibadah harus dinaikkan statusnya ya apa itu lama ya kan tapi kita, kita sementara yang penting ibadahnya khusyuk, ikhlas ya, istimbar terus menerus continue, menyenangkan tidak membosankan ya. Nah, kalau sudah naik kelas menjadi ahli ibadah, nah, nah ditambah tadi itu lama. Ya, ah, gimana? Coba pelan-pelan. Tabalama, ah, tabalama, ya. Ya. Tabalama, tabalama lagi. Begitu, ya. Sekarang sekarang kalau salat cuma 5 menit. Sudah 5 menit. Targetnya bulan depan 10 menit. Hmm. Latihan, ya. Bulan depan lagi. 15 menit, itu ya. Nah, begitu. Am ya. Tapi semuanya harus dilihat situasi dan kondisi. Yang penting bagi kita itu ibadah itu bukan lamanya, tapi khusyuk ikhlas dan kontinu. Makanya saya bilang bagi kita. Tapi bagi yang sudah Ahli ibadah. ahli ibadah ibadah itu merupakan apa ini sesuatu yang menyenangkan baginya nah ditambah dengan apa ini lah sebagaimana Nabi SAW ibadah itu merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi beliau termasuk apa ini sholat sholat itu ibadah yang paling menyenangkan bagi beliau sehingga beliau Terlama-lama dalam apa ini solatnya, karena menyenangkan. Nah, kita sudah menjadikan solat sebagai aktivitas yang menyenangkan, apa tidak? Ah, eh? nah, kalau belum, ya paling tidak yang penting solatnya enggak bolong, khusyuk, ikhlas, ya, istimrar terus menerus. Tapi harus punya tekad untuk apa ini naik kelas. Ya, apa itu? Ya, itu perlama-lama dalam ibadah. Ya, perlama-lama tapi tidak membosankan. Tapi apa ini? Menyenangkan. Ya, oh, imamnya lama dikit sudah langsung apa ini? Mengeluh, ya. Wah, kalau gini tuanya patah kaki. Hmm, ya, nah. Amin. ya? Berarti imamnya harus lama. Hmm, ya. Kayak dalam sholat jemaah, sholat fardu. Dengan melihat situasi dan kondisi apa ini. Makmum. Kalau dipikir lama makmumnya. Tidak senang. Berarti tidak menyenangkan. Itu jangan lama-lama. Ya. Tapi kalau makmumnya. Ahli pada semua. Dan berlama-lama itu menyenangkan. Tidak apa-apa. Masih lama. Daib. Bagaimana Rasulullah Salat bersama siapa yang Kudhaifah Ibn Yaman Kudhaifah datang Salat bersama Rasulullah Ya Nah Bagi baca surat Al-Baqarah Dalam hatinya Kudhaifah Ibn Yaman Ah paling Cuma 100 ayat Habis itu rasanya ruku hmm. Ternyata Sudah 100 ayat Lanjut Bacaannya, hanya oh terpendek pikiran. Asalibaling ah, habis surat al-terkawat teruku. Ternyata tidak uku, lanjut baca surat anisa. Nah, nah begitu tahu seperti itu Hudaya Pak Nuryaman tidak kemudian memikirkan lagi yang sudah pasta. Nah mengikuti dan menikmati sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wa sallamah Anissa habis lagi, sholat alimun habis, enam okay. dinikmati ada beliau memang lain ya, ahli ibadah dengan yang bukan ahli ibadah tapi ibadah tidak kita tahu betapa Rasulullah sallallahu alaihi wa itu memiliki mujahadah yang tertunggi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Nampaknya dalam hadis ini juga disebutkan faidah, bahawa nama-nama surat dalam Al-Quran itu sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Ini namanya Surat Al-Baqarah, ini Surat Al-Maid, uh, Al-Imran, Surat Al-Anisa dan lain-lain. Ya. Nah, Bar kafir. Kemudian dalam hal ini juga terdapat faedah yang lain. Tiada alasan mengapa Rasulullah SAW selama lama dalam ibadahnya ialah sebagai tanda syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada beliau dosanya diampuni baik yang telah lalu maupun yang akan datang Naam Baik tak apa. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Kala Imam Al Nawawi rahimahullah atas hadis yang ke 9 dalil tentang al Mujahidah hadis yang ke 103 dalam kitab Riyad Sodiqin. Ani bin Masud radhiyallahu taala anuqal dari Ani Masud radhiyallahu taala ania berkata: Sallai maan Nabi sallallahu alaihi wasallam laylatan suatu malam aku pernah solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatalah kiamat. Ternyata Rasulullah memperlama Berdiri memperpanjang perdirinya atau memperlama perdirinya. Hatta hamam tu biamrimsu sampai aku punya pikiran-pikiran yang jelek. Kilang, maka ibnu Mas'ud ditanya, wa ma'amam tabi. Apa pikiran fikiran yang muncul di benakmu saat itu? Qala Ibnu Mas'ud menjawab, hamamtun an ajlisa wa aku punya pikiran mending duduk saja tak tinggalkan prio salat sendiri gitu. Hmm, nah, mutafaqqad 'alaihi. Hadis ini sepakati oleh Mahmud Bukhari, Imam Muslim. Dalam pada sini para betina auzaqomullah Faedahnya sama dengan hadis sebelumnya dalam bab mujahadah. Yakni contoh mujahadah yang dilakukan oleh Nabi saw dalam ibadahnya. Beliau kalau solat malam itu memang terkenal sangat apa ini lama dan panjang. Saking panjang dan saking lamanya, sahabat sekelas ibnu Masud radhiyallahu taalaan sampai muncul pikiran-pikiran yang tidak tidak. Ya, nah, ketika ikut sholat bersama beliau, ternyata ditanya oleh yang lain, apa pikiran jelek yang muncul di benakmu? Wahai ibnu Masud, pada ya, saat itu muncul di benakku, tutup saja aku, ya. Ya, beliau solat sendirian. Gitu, ya, nak meninggalkan solat bersama beliau. Tapi tidak dilakukan. Hanya apa ini? Terpenti keinginan yang tidak bagus. Tapi tidak dilakukan. Bar kofifum. Karena bismillahirohmanirohim. Rasulullah talaan seorang sahabat yang mulia juga apa ini? Al ibadah. Namun memang untuk menandingi mujahadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah itu memang tidak ada yang mampu. Kalau para sahabat saja tak mampu, bagaimana dengan kita? Nah, tambah jauh. Ya. Mungkin ketika ada yang mulai dengan baca soal bacaqal, askapur, <laughs> ya, nah begitu. Atau kalau yang jadi imam apa yang capek-capek. Nah, makmumnya lari, saya harus capek-capek baca tiga surat yang termasuk surat yang panjang-panjang. Akhirnya dia pun tak mau capek-capek ngambol -capek, lama-lama. Itu mungkin kelasnya kita seperti itu. Nah, biar kopi ku, ya. Jadi, Muhammad Nabi sallallahu dalam ibadah tak tak tertandingi. Sampai para sahabat pun tak mampu menandingi mujahadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka jangan sampai kita sombong menganggap ibadahnya Nabi itu biasa. Biasa. Nah, tidak biasa-biasa luar biasa kepada kita. Sepakin orang menganggap seperti itu, akhirnya apa ini? Mereka menambah-nambah ibadah yang telah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka apa ini merasa berat sendiri. Padahal dengan meneladani ibadah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Kita belum tentu bisa mengamalkan semuanya. Seperti yang diamalkan oleh beliau. Dalam hal apa ini? Sifatnya ataupun lamanya. Ya mungkin sholat malam ya kita lakukan. Tapi lamanya sholat malam kita dengan sholat malam beliau enggak ada apa-apanya. Dalam hal ini juga terdapat faedah. Utamaan Abdur Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. mana sih ketuaannya? Nah, Ibnu Mas'ud dalam hal ini tetap solat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun hawa nafsunya mengendati lain. Yaitu, nafsunya bilang dah tutup, tinggal saja beliau, biar solat sendirian terlalu lama. Nah. Tapi Ibnu Masood radiallahu Talaa'an mampu mengendalikan nafsunya dan tetap bersama Nabi Shallallahu Alaihi. Wahdah Aali Wasallam tu keutamaan untuk beliau, para beliau wahdah. Begitulah seharusnya kita, eh, ya. ketika nafsu kita tidak menginginkannya, Padahal itu merupakan kebaikan. Jangan dituruti, tapi terus, nah, itu terus ikut, ya. Istilah salat tahawul misalkan. Imamnya kok lama. Waduh, ini kalau lama toko-toko pada tutup nih, war-warang tutup ini. Padahal saya masih lapar, pengen makan macam-macam. Nah, ya puasa kan begitu. Ya. Ini kalau terus ikut jam sepuluh baru selesai. Nah, pikiran-pikiran nah, semacam itu itu godaan ada ya Wanasto. Dah, jangan gubes, nikmati terus. Ah, begitu. Ini cara Memerangi hawa nafsu Yang suka apa ini Menggoda agar kita meninggalkan yang afton Kemudian dalam halis ini juga terdapat sa'idah bahwa keinginan untuk keluar dari sholat Nah Jika tidak dicatai dengan niat Tidak membatalkan sholat berpikir-pikiran, mana kalau dening tak tinggal saja imamnya lah itu. Tapi dia tidak punya niat untuk meninggalkannya, cuma pikiran-pikiran itu menghantuinya ya. Nah, itu tidak sampai membatalkan salat. Lain, kalau dia kemudian niat untuk keluar dari salat, maka dia apa ini? Dia mau keluar dari salat. Niat apa ini? Niat keluar dari sholat niat apa ini putus dari imam itu bisa menyebabkan sholat seseorang seperti apa ini batal harus mengulangi sholatnya sendiri nah kemudian dalam hadis ini terdapat fahidah termasuk sunnah Nabi SAW ialah memperpanjang bacaan dalam sulat malam tidak ya, salam sulat malam disunahkan untuk memperpanjang apa ini? bacaan ya baik selanjutnya kalau imam Nawawi, nawawi al-ashir dalil yang ke-10 dalam bab mujahadah hadis nomor 104 dalam kitab riyadus solihin an anas radhiyallahu taala anhu anna rullullah sallallahu alaihi wasallam qala dai anas radhiyallahu taala Dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yaqbalal maiita thalathah Yang akan mengikuti orang yang mati itu tiga, ahlu, wamalu, waamalu, keluarganya, hartanya dan amalnya. Waerjiusnani waekowahed. Yang dua kembali pulang Dan yang masih menemani si mayat cuma satu. Yerjiu ahlu wamalu yang pulang ialah keluarga dan hartanya. Uwayah kau amalu dan yang menemani mayat ialah amalnya. Mau tak fakot ada hadis ini sepakati oleh Ali Muharib wa Mustri. Kalau ada yang bertanya apa kaitan hadis ini dengan bab mujahadah? Jawabannya ialah diantara bentuk sikap mujahadah dalam ibadah ialah memperbaikinya bekal untuk kematian. Ya, memperbanyak bekal kematian. Karena dalam ada sini jelas yang akan terus menemani mayat itu adalah amalnya. Maka harus sifatnya amalnya. Nah, kalau keluarga diperbanyak si keluarganya, harta itu si diperbanyak hartanya ternyata enggak menemani si mayat di alam Kuburinya. Orang yang paham tentang saihah hadis ini, yang memiliki sikap mujaja dalam ibadah, dia akan memperbanyak bekal amal soleh untuk menghadapi kematiannya. Barakalafikum. Kemudian dalam hadis ini, Allah Subhanahuwataala. Terdapat baik dah Yang lain bahwa keluarga dan harta Tidak bisa Memberi manfaat untuk si mayat Kecuali Jika si mayat ikut ambil dalam mentarbiyah keluarganya dan mensodakokan hartanya. Ya, keluarga tidak bermanfaat bagi si mayat kecuali kalau keluarganya ini ditarbiyah dididik oleh si mayat dengan ilmu yang bermanfaat sehingga mereka menjadi keluarga yang sholih dan sholihah. Yang alim dan alimah. Yang fakih dan fakihah. Maka si Maya dapat manfaatnya. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Termasuk hartanya. Kalau digunakan untuk sodako. Infak, sodako jariah. Zakat dan lain sebagainya. Nah, hartanya bisa bermanfaat. Untuk dia. Tapi kalau. Dia tidak punya. sumbangsih untuk keluarganya dan hartanya demi bekalnya di alam parah maka keluarga dan hartanya tidak bermanfaat baginya ya itulah sebabnya kalau punya keluarga diperhatikan pendidikannya diperhatikan nam Amalannya kalau punya harta juga demikian Diperhatikan penggunaannya. Jangan sampai lupa. Untuk persodakoh jariah. Karena itu semuanya tidak bermanfaat untuk si mayat. Kecuali dia ikut anjil dalam mentarbiyah keluarganya atau mensodakoh. Kenapa ini? Hartanya. Tapi ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ketemuan kita kali ini bermanfaat dan berfaedah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang bermujahadah dalam ibadah amin ya rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu